Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي arsala rasulahu bil ala al din kullihi wa kafaa billahi shahida illa Allah wahdahu la sharika lah Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala sayidina Muhammad ala alihi بصره اجمعين سبحان الله العلي العظيم الا ما علمنا الا انت العليم الحكيم ربي سهل لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني Wa rizqan tayyibah Wa amalan mutakabbalah Yang saya muliakan Tuan-tuan dan puan-puan -tuan yang diahmati oleh Allah SWT Maksud yang dimuliakan itu ialah kerana terpilih untuk hadir sembahyang secara berjemaah dan insya Allah kita menunggu solat pada isyad kita dengar sedikit peringatan-peringatan untuk memberi peringatan kepada saya yang membaca dan tuan-tuan yang melihat di rungka surat 92 22 sepuluh tiga sepuluh tiga lah wajib kita beriman bahawa baginda Rasulullah SAW adalah kekasih Tuhan baginda mendapat setinggi-tinggi martabat kasih sayang Allah yang dinamakan sebagai khullah dalam bahasa Arab. sebagaimana sabda Rasulullah SAW laukuntu mutakhiza khalila la taqastu'aba bakrin khalila walakinahu akhi wa sahibi wa, sahibi wa khadih, taf, wa khadih khazamwahu azza wa jalla sahibakul khalilah sesinggup sekiranya aku hendak memilih khalil khalil ni maksudnya orang yang sangat dikasihi sudah tentu aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil akan tetapi ia adalah saudaraku dan kawanku dan sesungguhnya Allah telah memilih sahabat kamu ini yang Abu Bakar Afsiddiq Sebagai Khalil Jadi antara perkara yang wajib kita beriman Bahawa Nabi SAW adalah kekasih Allah Habibullah ha, Sebab kita sebut dalam zikir kita ha, Apa ni? La ilaha illallah Muhammad Habibullah ha, Muhammad Nama Nabi kita adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta ta'ala Ada juga Nabi yang digelar sebagai Khalilullah Antara Nabi tersebut yang disebut dalam Hadis ialah Nabi Ibrahim Al-Isadam Iaitu disebut sebagai Khalil Allah Khalil Nabi Ibrahim Tak salah ya ha, Jadi Nabi kita ni, mantabak dia Paling tinggi ha, Kasih saya ambah pada dia, paling tinggi Dan Nabi kata Kalau aku nak pilih Khalil Di kalangan kamu ni, aku akan pilih Abu Bakar ha? Dan Abu Bakar ni Maksudnya hasrat Nabi nak pilih dan Allah Ta'ala tentukan bahawa Pendamping ataupun Khalil Nabi Ialah Sayyidina Abu Bakar Sebab tu Sayyidina Abu Bakar ni Abu Bila Nabi pilih dia Untuk menemani dia Ataupun mendampingi dia Sebab tu peristiwa Israel Sebab tu peristiwa Hijrah Abu Bakar ni sebenarnya tunggu Bilalah Nabi ha, Bila lah Bila lah Nabi nak pergi ajak dia ni Nak, nak pergi mana-mana Habis tu ada ha, bila dipilih tu buat Waqar tak ah kata tak nak maksudnya awak Waqar terlalu rasa excited ha, lepas tu kita dalam konteks kita hari ni kita tak boleh nak jadi khali kita tak boleh jadi pendamping Nabi sebab Nabi dah wafak jadi cara dia ialah kita mendamping ah, dengan hadis-hadis Nabi salam bawah alaihi wasalam baca, pergi cari di mana ada tempat orang, orang baca kitab tak semestinya di sini, tak semestinya di surau ni, di surau-surau lain haa Dengar ada program-program baca kitab Kita pergi Bawa kitab Ataupun tak bawa kitab apa Bawa pen drive Atau tak bawa juga Bawa iPad Oh hebat tu bunyi ha. Ha. Ataupun bawa body saja Tak salah masalah Ini juga orang bunyi Orang nak main bola Subuh Subuh tu Kaki tu bergurau tu ha. Ha, Padahal my reserve je ha. Contohnya lah dari sini Tengok Terasa pun nak buat macam mana Astagfirullah <tuk> <tuk> Sebab makan ni sedap kena rasa betul tak Jadi aa, Sebab tu dalam piswa hijrah tu Kita lihat betapa Hebatnya Allah Ta'ala atur Sebenarnya Abu Bakar Sebagai peneman Nabi SAW aa, Macam mana Watak Abu Bakar aa, Hebat kita dah baca aja kali kan Demikian pula wajib kita yakin bahawa baginda diutuskan kepada semua golongan jin dan manusia dengan membawa kebenaran dan petunjuk Firman Allah Almuzbillah mina syifaanir al rohim Ya kau mana aji bu dah aji da, wa aminubi yufiulagum min zulubikum Uh, wa uh, yujirkun min azab bin alim Yani serombongan jin itu berkata wahai kaum kami terimalah yang seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu daripada azab yang pedih jadi kita wajib beriman kepada Allah bahawa nabi kita ni diutuskan juga kepada golongan jin batu Allah Taala sebut dalam Al Quran wa ma khalaqtul wal ins illa liyabudun dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka itu beribadat atau menyembah aku. Jadi dalam konteks sembah ni tuan-tuan, dia untuk nak senang. Aa, untuk nak supaya manusia ni tahu macam mana cara nak sembah dia. Aa, Allah Taala utuskan para nabi dan rasul untuk ajar macam mana cara nak solat yang mana cara nak, ni nenek dan sebagainya. Sebab tu kita kena terima apa yang Nabi sebab tu disebut wa atakumur rasul fa khuzuh wa ma laha alkum fantum wa ma laha alkum fantum. Ah dah salah Jadi apa yang dibawa oleh Nabi kita kena ikut. Apa yang Nabi larang kita kena tinggalkan. Maksudnya kalau ikut apa yang Nabi arah. Ni kita ni pelik. Apa yang Nabi suruh tak ikut percaya kepada surat khabar itu dekat Allah percaya benar percaya pada surat khabar percaya tapi al-Quran sebut tak percaya Al-Quran kalau membah tetap percaya bulat tak sebab tu sekarang ni kita tengok agenda barat dak barat ha, tu kita kena timbulkan question apa question eh question tak ah. ha, question mak kalau kita orang putih ha saya je dah nak tahu tuan-tuan ni ha sebab saya ni <laughs> jadi orang putih dah kalau kita lihat orang putih Rahib Rahib tahu tak lah Rahib Rahib ni padri perempuan lah Rahib Rahib ni dalam usaha dia nak beribadat Dia tutup Dia pakai tudung Pakai jubah Tak ada asalah lah. Di kalangan orang al boleh terima Tapi apabila orang Islam Pakai tudung Pakai jubah Jadi something Bukan di kalangan orang Al-Arabah Orang Islam Malaysia pun. Oh something wrong ni Pakai tudung Pakai labuh tudung labuh pakai tudung sebab itu bau ni Wanita Iran nak main bola Dia halal Sebab pakai Menutup aurat ha, Itu prejudis kepada Islam Sebab itu kalau kita lihat kan? Kalau orang Islam Apa nama ni nak berjuang Orang Palestin nak berjuang Kerana nak selamatkan agama bangsa Dia ha, dicop sebagai pengganas Tapi apabila orang bawa kereta Contohnya orang bawa kereta Dia bawa laju kereta dia Bawa laju Batu dia langgar orang, orang salah ke kereta ke atau salah ke orang Kereta mewah, maksudnya kereta mahal lah, Ferrari kata ke, dekat. Kereta hebat, pemandu bawa babo. Baju langgar orang, orang salah pemandu ke orang salah kereta Ferrari? Eh, tu, saya tanya tuan-tuan ni. Ini ujian-ujian. Balamalah ujian. dah kita mengaji tak ada ujian. Salah Ferrari ke, salah pemandu? Salah mandu, tetapi apabila orang Islam bom ke apa ke, dia bukan salahkan orang dia salah ke agama, Napa lah ha, kita kena faham tu. Ke? itu agenda barat, agenda Eropah bukan Eropah, agenda barat lah. tapi apabila orang bawa kereta kereta mewah, ibarat mewah ni Islam lah tapi apabila orang berorak, dia salahkan pemandu, tak pandai dan sebagainya tapi apabila orang Islam bawa apa itu gini-gini bom ke apa ke, kata kawan Islam ha, dia kata Islam adalah agama pengganas jadi tu guru beritahu Nak beritahu Islam ni benar Orang cok Islam ni tuan-tuan Bukan sekarang Nabi SAW Apabila bawa kalimah La ilaha illallah Maka Nabi pun digelar pengganas Sebab tu tingginya Kalimah la ilaha illallah tu Sebab tu kita bila dalam adlih tahlid Kita sebut Abdalul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah Sebesar-besar Kalimah adalah La ilaha illallah Sebab tu sebab dengan ucap kalimah la ilaha illallah tu lama orang maruh kita sebab tu Nabi banyak yang berkorban untuk la ilaha ilamah". Nabi berdakwah untuk la ilaha ilamah". Nabi berkorban untuk la ilaha ilamah". Nabi yang ada yang syahid untuk la ilaha ilamah". sahabat pun syahid juga kerana la ilaha ilamah". jadi kita, apabila kita sebut Abdul Zikri fa'alam anahu la ilaha maksudnya kalimah la ilaha itu Kalimah yang hebat Untuk Apa dia Haa tu maksud dia Bukan sekadar sebut La ilaha illallah Sebab malanya ada tahlil Tahlil pula Ah kan asyik lemak je Masa ah, lebih bersungguh Betul Bagus tu Kena faham Sebab nak kira kita pun La ilaha illallah je Sebab ha, kita nak tahu Baginda adalah utusan Allah Untuk sekalian manusia Buktinya dengan firman Allah A'udzubillah Minasyaitan lirwajim Wa ma salna ka'illah Ka'fatan linnas basyira wa nazira basyira dan kami tidak mengutuskan engkau yakni wahai Muhammad melainkan untuk sekalian manusia dengan memberi berita gembira dan berita ancaman berita ancaman Nabi ni diutuskan Nabi Muhammad ni untuk sekalian manusia seluruh alam dan firmannya lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim kul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah kata hai manusia sekalian Sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah Kepada kamu sekalian Dan firmanya lagi Tabarak a'udzubillah minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tabarakallazi nazar al-furqan Ala abdih Liakuna Liyaku, lil'alamin Liakuna lil'alamin nazira Maha berkat Tuhan yang menurunkan al-furqan Yang Al-Quran Kepada hamba hambanya Supaya menjadi pembawa berita gembira dan pembawa berita ancam kepada sekalian alam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahutuskan untuk sekalian manusia. Aa, jadi Islam ni sampai kepada semua manusia. Aa, jadi Nabi bawa berita gembira. Berita gembira tu balas alam surga. Berita aa, apa ni? Berita ancam balasan neraka. Dan perkara-perkara itu Nabi antara ini Nabi telah lihat dalam peristiwa Islam dan Mi'raj yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada satu ayat tu Nabi Allah ta'ala sebut Allah musalli ala Muhammad saya rupa ayat tu ayat tu yang mengatakan bahawa wahai Muhammad tidaklah apa yang aku tunjukkan pada Malak Isra dan Mi'raj itu kecuali untuk menjadi fitratan linas fitratan ni menjadi pengajaran kepada manusia ha, sebab tu kita Ha, kena study ha, Tentang peristiwa Israq dan Mi'raj Tengok apa yang Nabi lihat Apa yang Nabi bawa balik Apa yang Nabi dan sebagainya Pistiwa Israq dan Mi'raj Jadi sebab tu Nabi beritahu dah siapa golongan syurga Siapa golongan neraka ha, Itu berita gembira dan berita ancam Dan sebab itu juga Nabi kata Aku ni Rasulullah Dan juga Nabi kata Allah Ta'ala kata apa Aku turunkan, Allah SWT turunkan Al-Furqan Al-Furqan ni, ni. Al-Furqan ni maksudnya yang membezakan antara yang benar dan yang batil Itu Al-Quran Al-Quran itu yang menjelaskan mana yang benar, mana yang batil, mana yang tak benar Sebab tu kita kena ambil Al-Quran sebagai dasar kita ha, Kita kena yakin dengan Al-Quran ha, Sebab hari ni banyak orang membuat orang tak berapa yakin dengan Al-Quran Uh, kerja orang buat supaya Quran tu tak yakin sebab tu tak boleh nak beza kan antara uh, apa nama ni uh, hukuman ke atas penzinah dengan ke atas hukuman rogu beza, ada orang sindir hukum Islam ha, jadi kalau orang rogu orang kena rogu kalau ada orang tu kena rogu dia kena cari pak orang saksi nak cari mana saksi pak orang saksi kalau orang yang beriman tengok orang kena rogu takkan yang nak luk luk betul tak? Ha, tengok orang kena wogu, dia beriman tengok orang kena wogu, mesti dia akan cukup Melainkan kalau orang tidak beriman tidak beriman tak ada rogu lah apa lain pun dia zina ni tuan-tuan tuan-tuan orang saksi ni sebab zina ini sekiranya kesalahan tu berbentuk peribadi Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak suruh tutup maksudnya supaya ayah nak beritahu ke orang sebab tu cari pakar saksi pakar saksi pula saksi yang adil saksi yang beriman saksi yang soleh bukan saksi lelaki bukan perempuan kalau perempuan tu bawa pakar kawan dia tak boleh jadi saksi saksi lelaki pakar ah ha, bukan perempuan ha, jadi ini bukan senang nak cari dah ada dah orang makan akal dah nak cari mana la ilaha illallah dah bukan Bukan manusia yang menetapkan 4 saksi tu Allah subhanahu wa ta'ala Haa, tapi Oleh kerana manusia ni, dia tak faham Haa, dia kata Yang zaman model sekarang, video boleh ganti ya. Tak boleh, tu kita kena faham je lah, tu Macam semayah Haa, lepas dia kata Semayah boleh kan je? Semayah Zuhur boleh pakai dari 2 je Sebab uh, ruksah dia. dia nak beli, Allah akibat Banyak ancaman yang merosakkan Sekarang dalam pemikiran umat Islam ada orang tak faham Tuan-tuan lah tak lain Saya sengaja Dia cerita hmm. nah, Tapi kalau tuan-tuan masuk Alhamdulillah lah. Jadi tu eh. Rogo Rogo ha, Ini tak boleh buat saksik Kalau tak ada orang saksik dia, dia dia Dia rog saksik Ada tu orang tak kena roggo Dia mengaku dia kena roggo Saya kena roggo eh. Malu tu orang mengaku kena roggo Melainkan dia ada agenda lain Ada di belakang dia ni ha, Kau mengaku kau kena roggo Ha, kalau tiba-tiba nanti aku bayang kau ha, Contohnya kita itu Bagaimana subillah lah Sebab kita kena minta dengan Allah Supaya Allahumma inni a'uzu bika min azab jahannam, Wa min azab al-qabri Wa min fitnatil mahyya wal mamat Minta dengan Allah Jauhkan kita ni daripada fitnah Waktu hidup Fitnah mati, hati Jadi daripada situ Dan sabda Nabi SAW Fuddiltu ala al-anbiya Bisid Ortitu Jawami al-kalim Wanusirtu Biru' Wa uhillat liya Ganaim Waju'ilat liya al-ardu Tahura Wa masjidah Wa usirutu bil-khalqi Kelakatan Wa nabiyyun Maksudnya diutamakan aku Daripada Nabi dahulu Dengan enam perkara kata Nabi. Yang pertama Diberi kepada ku Apa dia? Jawami Jawami al-Kalim Jawami al-Kalim ni maksudnya kata-kata Rekas tetapi padat Nabi ni dia bercakap Rekas padat Macam kita ni bercakap bukan kita lah Saya bercakap panjang Isi sikit terang. Kuah banyak Nabi cakap Rengkas pada Sebab tu kita boleh belajar lah Banyak hadis-hadis Nabi kan Aa, Contohnya Nabi kata Innamat bu'istu Li'utam mimamakarimal akhlak Sesungguhnya aku diutuskan Untuk menyempurnakan akhlak Jadi kita faham kan Aa, Nak faham lagi kena mengaji kena mengaji mengaji Sampai faham Sampai dalam Sebab tu Nabi ni Kata-kata dia ringkas padat Sebab tu kalau kita tak ngaji ugat-ugia kita ha, Sebab tu ha, Kita kena mengaji hadis ni Yang kedua diberi kemenangan kepada lantaran kegurunan seteru ha, Sebenarnya tuan-tuan Sebenarnya musuh-musuh Islam takut pada Islam ha, Musuh Islam takut pada Nabi ha, Sebab tu kalau kita lihat Dalam setiap peperangan tak ada jumlah tentera Islam yang lebih ramai daripada tentera musuh perang badar 313 musuh 1000 perang uh, apa nama uhud tentera Islam 700 ha uh, tentera kafir 3000 perang ahzab tentera Islam berapa ah ah dulu ahzab berapa ni soalan ni berapa dekat ni ha itul ha 3000 tentera azab 60000 jadi musuh takut pada Islam sebab tu musuh ni bila dekat Islam dia buat macam-macam untuk memburukkan Islam ha, musuh takut pada Islam cuma kita tak rasa musuh takut pada kita sebab kita tak beramal dengan Islam kalau kita beramal dengan Islam musuh takut tapi ni tak beramal so Islam eh, sendiri ada ada kena macam insyaAllah doa doakan sama-sama jadi setiap orang balik ni baca fatihah untuk bukan sedek, baca sedekah untuk anak cik samsuri kita ni semakin sihat insyaAllah itu amanah saja tu setiap orang baca al fatihah sekali seorang insyaAllah besok sihat lah insyaAllah tapi kena yakinlah, insyaAllah uh, jadi tu musuh dakut pada Islam tapi kita ni soalan tu tu so, apa hari ni musuh nak dakut pada Islam Musuh tak takut kepada Islam sebab Islam Orang Islam dah beramal ni apa yang Nabi suruh Yang ketiga dihalalkan untuk ku Harta ranimat Harta rampasan perang ha, Jadi halal harta rampasan perang Yang keempat dijadikan bumi untuk ku suci Dan tempat mendirikan solat Subhanallah Bumi ni suci kecuali ada tempatlah. Contohnya Contoh nak tandas tak lah, boleh ha? Suci jadi masalah tak ada tempat Sebab apa ha, Bagi umat sebelum ini Mereka hanya boleh solat di rumah ibadat saja. Di rumah ibadat. Macam Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia boleh tuna ibadat katakan nak solat di rumah ibadat saja. Tapi bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh sembahyang di mana-mana. Kalau kita ni kaki pancing, pergi tiga nak sembahyang tengah. Tapi kalau takut uh, takut ikan kita orang lari, pergi pauang. Uh, Semayang dua, tiga dulu, abgili. Macam perang ni. Ikan pula boleh, ikan kecil je Ustaz Azim Ikan uh, mahal je tak Macam uh, mana Ikan dalam sungai, dengan dalam laut Tak senar, tak nampak uh, uh. Jadi bumi ni suci Dan yang kelima diutuskan aku untuk sekelian makhluk Nabi kita ni untuk sekelian makhluk Nabi-Nabi uh, terdahulu Untuk kaum dia saja. Contohnya Nabi Musa Untuk kaum, balik selakir sahaja uh, Dan yang keenam dan aku penyudah sekalian nabi. Nabi ni adalah penutup, tak ada nabi selain daripada Muhammad. Kalau ada jumpa nabi orang dengan aku jadi nabi, huh. uh, jadi kita hati -hati, tuan -tuan. ni kena berhati hati tuan-tuan. Sebab ini ada orang yang mengada ajaran sesat. Ah uh, sebab tu kita ni ada orang ni dia telah excited, ada orang ni dia telah be excited, tak jumpa Tuhan, dia terpengaruh dengan ajaran sesat. Tak perlu. Sebab tu kita ni Ah ha, kita ni nak belajar agama Kena-kena tepat Haa, kena pun masjid, surau Okey, tu Jangan duduk pergi ke gua Bagaimana mana gua datuk pun, datuk Pergi pula tengah-tengah malam Sebab itu bukan cara Nabi Pergi pula berjumpa Lepas tu, excited dengan tu guru dia. Tu guru aku kata begini, begini Haa, tak betul Haa, yang kita pula excited dengan sunnah Nabi tapi masalahnya salah set dengan tubuh. Tapi sempena Jumaat dah dia samperahlah. Bukan samperah ni ah kena tutup kepada. Ah itu masalahlah. Ada orang ni telah dengan setel. Suruh masjid tak lagi. Sedangkan masjid adalah tempat yang paling mulia. Ha, contohnya dah tadi sabut tadi masjid tempat yang paling mulia sekali dalam daerah dalam uh, kawasan Sikamak Ini masjid Sikamak. Ha? Dalam tempat di Kuala Had ni tempat apa dia mulia sekali. Surah Al-Ansar ha. Surah Al-Ansar ni Tempat paling mulia ni eh? Walaupun orang terbangulu Ke 4 tikat ke 2 tikat ke Tempat paling mulia Surah Al-Ansar ha. Sebab tu Di sini tempat orang berhimpus Bayang berjimut ha. Jadi kita kena faham tu Jadi pergi mana tu Pergi ke tempat yang mulia Bukan pergi Ah, ha. Pergi tempat yang mulia ha. Bukan pergi ke tempat yang larut Tempat yang mulia ha. InsyaAllah Ada juga orang yang tak faham Stadium, pergi nu, Bukit Jalik Daripada mana? Daripada Puan Tengah Nu Pergi Bukit Jalik ha, Daripada Kelantar Pergi Bukit Bukit Jalik Haa Kukuhnya Dia tak tahu Perjalanan pergi bala, Tak boleh jamat kosak tuan, Tak boleh jamat kosak Untuk Pergi atas dasar Hiburan ha? Bas perih Haa? Bas perih Bas perih pun tak boleh jamat kosak Kena berhenti Hari ini, kita nak Oh, semuanya dah buat kosak Ustaz nak lah imam, tak kurang orang lain <laughs> oh, Tak ayam. Jadi, sebab tamang lah Dia mula kita nak bolak Melainkan, Tuan Guru pergi tazikirah sebelum main bolak ha, Tuan Guru ambil masa 10 minit ha, Sebelum kita main bolak ini, hmm. anda nak bagi sedikit tazikirah Jadi, majlis ilmu lah, ha, boleh semula Lepas tu, main bolak Lepas tu, tazikirah oleh ha. Contoh je lah tapi tak <tukuh> ada rezeki dah Astagfirullahaladzim Astaghfirullah Ya buah lah Jadi seterusnya Kita diperintahkan Supaya kasih kepada baginda Lebih daripada kasih kepada ibu bapa Anak bina Hingga kepada diri sendiri Sabda Rasulullah SAW La yuminu ahadukum Hatta aku na'ahabba ilaih Min walidihi Wa, walid, wa walidihi Wa nasi ajma'in Muttafaqun alai. alaih Muttafaqun alaih ini maksudnya hadis itu disepakati Suhaib pada singgir tu. Uh, tu. Muttafaqun alaih Tidak beriman seorang kamu hingga ia kasih kepada ku Lebih daripada bapanya, anaknya dan manusia sekalian Allah, akhbar, kabirat Eh tidak beriman ini maksudnya tidak sempurna iman Kita ini macam mana tanda-tanda itu ini ada orang bini malah lagi sejid lagi Lagi ada orang? Masjid Duduk rumah Nak kata bersama saya Nak hmm. kata Allah Allah. Allah. Takut lagi ngaji Allah akibat Sedangkan Nabi kata Dia nak berimah seorang sama yang ingin dia kasih daripada Lebih daripada bapanya Anaknya dan sekeliling manusia Jadi kita datang belajar ni Datang berdengar ni untuk menambahkan nilai kasih kita Kepada Nabi kita Ini kasih daripada artis meniti hari mata jadi Abdullah bin Hisham berkata Kami bersama-sama Rasulullah SAW Ketika itu baginda memegang tangan Umar bin Al-Khattab Maka Umar berkata kepada baginda Ya Rasulullah Saya kasih kepada engkau lebih daripada segala-gala Selain daripada diriku sendiri Baginda membalas Demi Allah yang diriku di tangannya Di tangannya itu maksudnya di kuasanya Di kuasa Allah Tidak sempurna iman engkau hingga engkau kasih kepada ku lebih daripada diri engkau sendiri Umar pun berkata Aku kasih kepada engkau Lebih daripada diriku sendiri Lalu baginda membalas Sekarang sempurnalah iman engkau Wahai Umar Tengok tu Mula-mula Umar kata Apa nama ni Ah, Aku kasih kepada engkau Yang Rasulullah Lebih daripada segala-galanya Kecuali diri aku Nabi kata tak sempurna iman Lepas tu Umar aa, Kata balik Ha, aku kasih badan engkau lebih daripada diriku sendiri. Baru Nabi kata ah ha, engkau bau sempurna iman. Jadi kita balik tanya jadi kita cara ni tuan ha, balik tanya jadi gitu. Tak ayah saya tanya diri, tuan-tuan saya bertanya di silasi. Tak mana kita sayang pada Nabi sallallahu ha, Nabi suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan mana? Sebab tu kita ni Uh, masih ada lagi lafti dia ti nak suruh nak tutup laptop pak kita ni selawat banyak pada nabi selawat allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayidina muhammad supaya kita selawat tu insyaallah akan datang bunga-bunga cinta pada oh, hari ini bunga-bunga cinta kasih pada nabi sallallahu alaihi wasallam pak kita ni tuan-tuan allah pak Nabi ha, sebab tu kita ini kena pergi buat Seniak itu dua. Wajib kita beriman bahawa Allah telah membantu Nabi Muhammad SAW dengan mujizat-mujizat yang membuktikan kebenaran pada setiap ajaran yang dibawanya. Al-Quran Al-Karim adalah mujizat. Baginda yang paling terah yang mencabar manusia hingga ternyata mereka tiada kuasa mengubah seperti Al-Quran kesemuanya atau sebahagian daripadanya. Seperti mana Ayat Al-Quran Kita selalu bahati ayat ini Al-A'udzubillah minashaykhun al-rajim wa Wa'im kuntum fi raibin Mimma nazalna ala abdina Faktubi suratim min misli Wadi'um syuhada'akum Syuhada okay, Syuhada'akum Dalam eh? uh, uh, buku ni ada ketika ni Kita kena berhati dengan baris ni Mindunillah bin kuntum sadiqin fa in taf'alu wala taf'alu fattaqun narallati waqudu al-nas wa al wa inta kafirin dan jika kamu yakni tetap dalam keraguan tentang al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yakni Muhammad maka buatlah satu surah yakni sahaja yang seumpama al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu memang orang yang benar Maka jika kamu tidak dapat membuatnya Dan pasti kamu tidak dapat membuatnya Maka jadilah diri kamu daripada api neraka Yang bahan bakarnya manusia Dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir Jadi kalau kita dengar ayat ini tuan-tuan Allah Akbar. Jadi ini satu ancaman Satu Apa lagi ni? Ancaman satu cabaran Allah Kepada orang yang tak mengaku beradaan Al-Quran ha, Orang yang ragu jadi kita ni bukan tak mengaku ni ragu Ragu pada Al-Quran betul ke? Ada orang ragu dengan hukum hudud ha, Sebab tu dia buat undang-undang lain like. ha, Jadi maksudnya Kita dapat tahu di sini mana tepat Sebab neraka ni tuan-tuan Isi neraka ialah manusia Sebab bukan binatang Kita benci kepada babi Babi tak jadi ahli neraka tuan-tuan Babi tak masuk neraka Orang makan babi ya masuk Ha, kita beci babi, jangan babi, maruh Kan maruh Haa, babi pun comel Kau Anak babi Tu mana-mana-mana tengok sekali-sekali Kewa juga Memang tak boleh makan Saya tak kata semua, makan, so tengok. dia tengok jadi hamba Haa, kewa juga Haa, patul dia jadikan Pokemon tu Pokemon tu kan babi Kita beli bukan kat kecil, besar Anak kita puja Memang hmm. tak kita sembah lah walaz billah pokemon ada ha, pokemon tu tak najis sebab dia buat daripada getah dia rajinya babi tapi babi tuan-tuan asal daripada kajian saya sikit dia ni Allah Taala suruh dia makan cacing dia makan cacing dia tak lawa Allah dia kata tak nak makan cacing lah. nak makan buku lah. tapi manusia ha, Allah kata gini ni lawa Allah nyoklah Nyo, manusia manusia yang mengaku kata dia angkat bila lawa Allah. babi tak lawa Batu babi tak masuk neraka Yang masuk neraka ni orang makan babi Jadi kita pun minta-minta dengan Allah Jangan masuk neraka Baik, Ada orang yang ingatkan neraka ni macam Masa seperti sejuk Ingat neraka ha, ada. Jadi di situ dia kata ah ha, Kita ni kena yakin Dengan Al-Quran ha, Sebab tu kita kalau orang tanya macam mana Cara nak atasi masalah-masalah ni Kembalilah kepada Al-Quran Haa jangan kita pergi tanya pendapat orang barat, pendapat orang putih. Sekarang ni tu ada Tony Blair baca Quran, Tony Blair. Tony Blair ni bekas Perdana Inggeris ni, Perdana Inggeris, Perdana Menteri, Perdana Inggeris lah. Apa timburuh tu? Dia baca Quran bagi-bagi saja. -bagi ah baca bekas 10 ayat tu. Dia. dia baca mungkin melalui iPad lah. Tak darat dia baca. Sebelum dia nak buat rutin rasmi dia, dia baca dulu Al-Quran. Jadi kita baca Quran dulu ke baca apa dulu? Tony Blair baca dan tak mustahil baca. Allah SWT akan bagi hidayah pada dia. sebab tak silap saya adik Ipah dia dah masuk Islam adik Ipah Tony Blair masuk Islam sewaktu pergi ke Iran tak silap saya dia pergi ziarah Iran ke pergi ziarah uh, apa nama ni Pakistan Afghanistan. adik Ipah dia masuk Islam jadi sebab tu ini satu kenyataan yang amat kita takut ramai orang Layu tak nak ikut Islam tapi orang barat berbebu-bebu nak ikut Islam Aa, kita bimbang takut Allah Ta'ala Pilih bangsa lain Untuk Islam Dan yang kita ingat Mesti lah. ini dah, dah Saya baca semalam di Masjid Ampangan Seramai 800 lebih aa, Apply untuk murtad Dan Negeri Sembilan nombor 2 Nombor 1 sahabat Nombor 2 di Negeri Sembilan Sebanyak 3 per 3 orang dah Negeri Sembilan ni apa ni apply dia untuk keluar dari Islam diluluskan. Jadi selama 165 ke 35 satu manusia. Ha. jadi kita kena minta ah, doa pada supaya kita keturunan kita terselamat daripada agenda ini. Orang banyak sekali ramai masuk Islam. Sebab tu Cap Steven kata apa? Cap Steven kata Cap Steven ni dia masuk Islam pada tahun 1979. Pada satu ketika tu dia tulis dalam satu buku dia kata dia heran Tengok orang-orang Islam sekarang Yang bergebuk-begebuk nak naik kapal putih Kapal orang bayak Sedangkan kapal orang bayak itu Nak tenggeram, nak karam Tapi bergebuk beli take care. Nak naik kapal terbang, kapal karam Kita tu macam tu, kalau tahu kapal tu nak karam Nak beli tak take kata Katakan take ke Australia Kapal terbang, kapal, kapal terbak ni macam Jatuh ni, jatuh di laut Mana-mana, ceri -mana. okay, take separuh harga Bergebuk beli, itu ibarat Cat Stephen Terima ibaratkan dia kata ramai orang Islam sekali Yang berebu-rebu nak naik kapal orang-orang Barat Sedangkan kapal orang Barat itu hampir tenggelam Kapal Islam tak tenggelam tu, tu. Tapi kita patutnya kena berebu nak naik kapal Islam Itu peranan akal dan ilmu Sebab tu kena ada ilmu Kena ada ilmu Sebab ilmu ni amat penting Kalau ada ilmu ah Ada kereta Islam ni ibarat kereta Kereta yang comel, kereta yang cantik Tapi kalau tak nak ilmu Tengok kereta, tepik stiker je di kereta Kita tepik stiker je je, hari Jumat pakai samping Kuih je tak awak Kau songkok, tak apa-apa, salah salah songkok ke apa ha, Tapi, rakyat tak Islam tak Yang kita nak, kita nak pandu kereta yang cantik tu ha, Seperti mana orang di isteri cantik Takkan nak tengok saja ada, ha, ada, ada empat orang di isteri Dia tahu ada orang, empat tengok dari rumah ni tengok isteri Kenapa orang tengok? Ya, cantiknya orang bawa tak alat Tengok dia Sebab tu tengok kena pegang isteri Dapat pahala Pegang isteri ni Mula-mula kau sampai sekarang Pahala sama je tuan-tuan Pegang -tuan. Kenapa bang pegang lebih sikit Dah rumah dah penikap Pegang lebih sikit Sebab dulu kan eh. Pegang sekejap dah Rasa macam Tuan-tuan pahala kan Astaghfirullahaladzim Eh main syak-syak sikit <laughs> Pahala Jadi kena cium isteri Walaupun umur dah 65 Sama je pahala dengan umur 25 dulu Jangan umur 85 Tak cium dah Umur 85 ha, Malah tadi saya bersyarah Di surat Al-Falah dia kata Orang perempuan ni bila umur 50 ke atas dia mula sejuk ke Sejuk oh itu eh, eh, dingin, kepada suami Umur alam lah. ha, tu Saya tak tahu ha, tu, Sebab saya bawa umur 40an Astaga berapa Astaga Islam Seriul 35 <SILENCIO> tapi bila tengok jangguk tu tak jangguk ni orang Islam ada jangguk dituduh pengganas tu tapi orang Yahudi ada jangguk tahu -tahu. Orang, orang Yahudi yang beramal dengan agama dia ada jangguk tapi tak lah, apa-apa kita ada jangguk orang kata pengganas kita nak pakai kertaya orang tengok sebab so, eh, orang tak kata aku pengganas, lah. tapi orang si, pakai serban dia Oh, kita tak akan pakai kelajet. Kita tak akan pakai kelajet ah, tapi kita tak kata apa lah pasal itu agama dia. Tapi tak payah dapat topik kelajet pakai sebal. Kita kalau kata kita dalam mu pakai sebang, mun nak duduk sama, buat mu belum pergi haji. Ha, adakah itu isu? Tak boleh akan sebang buat belum pergi haji. Bukan isu di haji tak haji pakai sebang. Pakai sebang sunah Nabi sallallahu wa alaihi wasallam. Bukan semestinya aa, dah haji boleh pakai sebang, tak. Ha, itu faham orang yang tak faham ha, Selain daripada itu kita beriman pula bahawa Allah telah membantu baginda dengan mujizat-mujizat hisiat ya, Yang dapat dihiasa dan dilihat Sebagai mana terbukti dalam hadis suhat Seperti bulan terbelah dua Bulan terbelah dua ni tahu tu Ada orang yang naik ke bulan dia tengok itu Ada belahan di bulan ha, Orang bayang Batu mengucap salam kepada baginda Batang tamak mengesak-ngesak merindu kasih kepada baginda batang tamah tu batang tamah ni yang telah yang dah batang apa apa ni? Ha. apa ha? banyak ah bukan berdu berdu utama ha, pokok rindu pada nabi nani mengesak-ngesak rindu kita orang mari ngaji hadis orang mari ngaji balik dari sini kat lain biasa ni pun superior gak tak dengar balik apa apa makan nasi belau sading ye yeah kalau makan setahun minyak itu boleh tahan sikit dia makan adik dengan ikan kering celah masing lari yang orang nak mengajak agama bukan di sini nampak lari marah pun tu dia tak faham dia tak faham dia tak tahulah terpancat air daripada celah-celah jari baginda haa celah jari ha. makanan yang sedikit dapat mengenyangkan bilangan yang ramai ha, ya. awan menuduhkan baginda sebelum dapat baginda dibangkit menjadi rosak awan tu Teduh tak begini Saya mendapat satu Maklumat saintifik <coughs> tuan-tuan Awal teduh Nabi tu Bukan sekadar untuk teduh Nabi Ada riwayat kata Awal itu teduh Nabi tu Untuk nak elak daripada orang kafir Seher Nabi Sebab Seher tuan-tuan Bukan sekarang ya, hebat Dulu-dulu dah hebat lah Dulu seher-seher ni Dia boleh buka sekadar apa Dia boleh suluh dengan air Macam cerita panggil Suluh lepas tu dia titik Titik jadi, bila awal ada, ha, jadi, seher itu tak boleh. Tak boleh sembuh. Ha, macam kita lagi ni lah, Astro. Kalau hujan, kita pun boleh dah gambar. Ha, jadi, ha, itu, antara mujizat yang Allah Ta'ala lagi daripada Nabi. Jadi, awan itu beranak je daripada Syam sampai ke Mekah. Ha, jadi, orang-orang Yahudi, uh, bahagian Yahudi ni memang ada anti-Islam. Eh, Yahudi anti-Islam bukan, bukan orang Negeri Sembilan sebut Mareng. Mareng je. Ha, bukan Mareng je. Dah ramu. Jadi, aku tak boleh cakap Negi Sembilan tu <tik> <tik> <tik> Haa, main. Ha, main Bukan Haa, main Haa, ha, lepas tu saya baru ni rasa suka tu. Balik di Tengganu, orang jemput Bersyarah, Oh boleh cakap Tengganu, oh suka, tapi ada Juga benda yang kami nak explain dalam bahasa Tengganu Tahu tak lama dia boleh keluar di Oh, malam tu ha, Apa tu, oh cik okay. Haa, tu explain dalam bahasa Negi Sembilan pun tak? orang salah tak tahu <laughs> ha, jadi ha, jadi awak tadi tu ha, halang Nabi jadi orang orang Yahudi nak sihir Nabi ataupun nak tengok peguakan Nabi tak boleh macam hebatnya Allah SWT ha, Jadi kalau tuan-tuan ok menuduhkan baginda kambing yang dipanggil bersyahadat bersaksi di hadapan baginda kambing ha, kita makan nasi harap apa yang berlaku kepada Abu Jahat ketika Nak menghempas batu ke atas kepala baginda Abu Jahat Kambing umur Makbat mengeluarkan susu ketika baginda Menyapu pada labu susunya Dengan tangan baginda Umur makbat ni aa, Iaitu dua orang lelaki dan perempuan Yang Nabi jumpa dalam perjalanan hijrah dia. Kambing ku Kami Nabi pegang aa, apa ni, Putih susu, semuanya Keluar susu-susu Pak -susu. susu yang terbaik ni susu kambing tu kan Susu binatang yang terbaik lah Susu kambing Susu yang terbaik Susu manusia lah ha, Sebab tu Apa ha, ni ha, Menyusuri <tuh> Orang perempuan Susukan anak ha, Susukan Di Singapura kan, Orang lelaki yang susukan anak ni pun diajar ajar Cara nak susu ha, Pegang ha, tengok bayi oh, no, Dia letak botol susu tu di ha, dia, dia susu anak je Di Singapura Singapura buat Sebab kita Susu anak sebab tu, ha, kena, nak susu anak tu kena tengok mati anak ha, yang muslimak lah, yang lelaki tak ada menyusu melalui cara tu kan ha, jadi, selawat oleh Nabi Alaihi Wasallam. eh, tuan-tuan kata, ustaz dah tak ada menyusu dah sekarang ha, jangan, jangan cari alternatif ha, yang sedang menyusu jadi, talang yang dilontar oleh baginda mengenai atas muka orang musyrikin, perkara baik berlaku betul sebagaimana yang diramalkan dan diceritakan al-baginda sebelum berlakunya. nya Allah memperkenankan doa baginda dan menjaga baginda daripada terbunuh dan lain-lain lagi sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab hadis jadi sebagai penutup dia atau perumusan dia kita ni apa nama tu bersyukur pada Allah kerana kita ni insya-Allah termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW tu kena bersyukur tu ha, jangan rasa biasa je ha, kena rasa bersyukur pada Allah sebab kita ni umat dan Muhammad jadi sebelum tu saya nak baca hadis satu lagi Nabi kata aku mendahului kamu tiba ke kolam di syurga ha, maksudnya dia kata aku mendahului ni menyediakan dan memberikan apa yang kamu perlukan maksudnya Nabi dah ada di syurga sana tu sebab tunggu kita Tunggu Umat dia lah Tunggu umat dia Jadi ibarat kata Kita ni Kena sahut lah. ha, Jadi kita ni harap kita ni jadi umat Nabi Muhammad Salamahualaikum ha, warahmatullahi wabarakatuh Dan banyak ke, perkara yang diberi tip oleh Nabi SAW Antaranya banyakkan berselawat Banyakkan baca zikir Zikir-zikir ha, yang rengkas Rengkas je zikir subhanallah Siapa tak boleh sebut Alhamdulillah amboak buat semua kami sebut. Jadi kita harap kita dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu selama lah ni. dan mudah-mudahan Allah Taala bagi kebaikan pada saya yang menyampaikan dan kebaikan kepada tuan-tuan yang mendengar. Dan kita sampai-sampailah kepada kalangan kita. Kalau boleh ya kita ni dah kena usaha lebih ajak orang datang sembahyang Jumaat. Mungkin apa nama tu di sini ada bulletin tak? Saya tengok ada satu surau yang saya pergi tu, Dia buat bulletin Bulletin dia kecil je Dia buat satu bulletin Ayat-ayat dia tu power-power tak? -power lah. Ketak 4 tu dia belom 4 tu Dia belom Dia letak dalam Pijihar Lepas tu kena cari Dan orang yang buat kerja tu Lebih besar pahala InsyaAllah Daripada saya yang datang seminggu sekali Bersyarah eh. Sebab orang yang main peranak kita ni kalau orang tak jemput kita kenduri yok. Ya. Oh, Cik Ati kita. Cik Ati mana lah? Apa tak, tak jemput Dan? Nak kata dia tak ada duit, ada duit. Dah dah. Ada. Apa tak jemput. Eh. Tak jemput kenduri. Jumpa yai tak jemput. Oh, Cik Ati ramai. Cakap dengan istri, tak jemput kita. Uh, ah padahal, padahal padahal tu sembelih hayang ayam pula ayam belayar penceng je. Ayam pencenglah ketung. Okeylah. Bila jemput. Huh, seminggu fikir apa itu. Tapi kita telah fikir pun kenapa Allah Taala tak jemput kita. Ayat dia lah, ayat supaya Paulus tajam. Kenapa Allah Taala tak jemput aku sedangkan tempat itu hampir dengan rumah aku apa masalah aku psikologi sikit kena serah sarah sikit bukan pilihan raya je kita nak menang sebab apa Allah orang yang datang semayah berjumah insyaAllah orang tu lah yang akan Islam tapi kalau tak datang semayah berjumah sokong juga tapi tengok keadaan ha, tu ada tak datang pun sokong Islam ada ha, tapi banyak-banyak orang yang datang semayah berjumah ni dia sokong Islam sebab nanti kamu berdoa. jadi kenapa Oh, tapi lembut sikit Kenapa aku tak terpilih ha, Kenapa Tunggu pencengkan sebagainya Tak Jadi tu main. Dan saya harap ada orang yang boleh main peranan tu Main peranan tu Pemuda-pemuda kita ni lah Mungkin ada yang boleh peranan Jadi kena sembang luaskan Walaupun tak main peranan di atas petah macam ni Tapi dia menulis tu besar pegang. Lebih besar Saya yakin Lebih besar daripada peranan saya Yang datang seminggu sekali Dari kuliah pada tu Jadi Siapa yang nak ambil bahagian tu? Orang tablet dia tanya dulu siapa nak keluar tiga hari. Ah ha, bagus juga ya, Eh nanti tuan, tuan buatlah insya-Allah. Mudah-mudahan surau ni ba ni dekat Ramadan lah, ni. Ni sekarang bulan Rejab. Bulan Rejab Syaaban. Dan dia bulan Rejab ni kita disyurkan supaya banyakkan beristighfar pada Allah Subhanahuwataala. Banyakkan istighfar, istighfar mudah je astaghfirullah alazim. Waktu boleh. Dan kita berdoa dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajabina, fi Rajabin wa sya'ba ha, wa sya'ba wa sya'ba ni sya'ba ni lah wa sya'ba na sebab jadi mudah-mudah mudah-mudah pun ilai ha, tu kena tanya Syekh Kandi kita lah ha, bukan Syekh Al-Kam Syekh Kandi <laughs> wa sya'ba wa balin na wabalena, ramadhan jadi banyak kan baca doa sebab kita ni berada dalam bulan rejak ha, sya'ba na bulan sya'ba dan bulan ramadhan jangan bila tiba-tiba bulan ramadhan sama Okey, tapi biasanya yang ramai macam tu dia ia, ia cepat ni lah ha, jadi kita nak biar kena berlatih dulu, dia ada perang dan sebagainya, dan kalau boleh dah ada dah, backdrop ha, ahlam wa sallam wa marhatan ke ramadan. sebab ada orang kita ni dia tahu ada bulan ramadan, ada bazar ramadan. oh ada bazar ramadan, eh dekat dah dengan ramadhan jadi itu sebab tadi tu ha, ini kerja orang muda-muda di sini lah supaya dapat perang sarah sikit saya yakin Tuhan-Tuhan pun buat Jadi saya minta maaf Kalau ada bahasa yang kau baik saya gunakan Jadi sekadar itu saja Kita tutup majlis kita ni dengan kasbah Kafarah dan suratul af Subhanakumullahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha ila anta astautu Bismillahirrahmanirrahim Wal asr inna al-insan al-fifus Illa al amanu wa amnu salihan Wa tawasubil haki wa tawasubil haki Wa tawasubil